Danmark. Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Edelberg, studielektor i historie og Ph.D. ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale eksperter. Hej Peter, velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Peter, jeg har jo et problem. Jeg skal lave den her fremlæggelse om LGBT+, Danmark. Ja. Yeah. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er LGBT+, Danmark? LGBT Plus Danmark er en ø, privat organisation, en medlemsorganisation for LGBT-personer, altså bøsser og lesbiske, biseksuelle, transkønnede og i dag også dem, ø, hvis man ø, kalder sig queer, eller hvis man er interkønnet eller aseksuel. Så sådan en række seksuelle minoriteter og ø, kønsidentiteter. Kan vi lige hvad, hvad, hvad, sige, altså, hvad står de for? Altså det er El for Lesbien. B for... Nej, g, for ja. lesbian, g, g for lesbian. G for G B for bisexual. T for transgender, eller transkønnet. Mm. Og så skal vi sige, så kan man sætte plus. Så havde de sat et plus der, ikke, for ligesom at det ikke skal blive for kompliceret. Men der er også andre, der så sætter QIA efter. Hvor det så er Q for queer. I for interkønnet. Altså hvis man er født med ydre kønsorganer, som er sådan lidt en blanding af noget, noget mandligt og noget kvindeligt. Ja og A for aseksuel. Kan du kort opsummere LGBT+, Danmarks historie? Huh. Det er en svær opgave. Ja, det er ja. en lang og, og spændende og interessant ja. øh, historie. Men det er faktisk i år, så har organisationen fejret sit 75-års jubilæum. Ja. Øh, det er en organisation, som opstår i 1948 i Danmark, faktisk i Aalborg den er født uden for København, øhm, hvor at en øh, ung homoseksuel mand, øh, Aksel Lundahl Madsen, blev enig med sig selv og nogle venner om, at, at man kunne da godt lave en forening for øh, homoseksuelle mænd og kvinder, eller homofile, som de heller ville kalde dem. Fordi lige siden dengang, så er der ligesom blevet opfundet nye ord. Og i dag, så bakser vi lidt med det her LGBTQIA, og hvad er det nu lige? Det er... Ja. Dengang, så var der også det her med ord, og hvilke ord, man skulle bruge, og nye ord. Fordi det hed jo homoseksuelt, men man kendte også udtrykkende bøsse og lesbisk i Danmark i 40'erne. Det var nogen, som man brugte internt om sig selv, men man, det var ikke noget, man ville gå ud og, og, og snakke om offentligt, fordi det var, det var også noget, man skal sige, et skældsord, man fik smidt i hovedet, mm. så det var ikke noget, man skal sige, sådan et pænt ord at bruge. Men så sagde de, at vi ville egentlig hellere kaldes homofile, fordi at det hele handler ikke om sex, det handler også om kærlighed. Og homofile, det kommer jo fra det græske, der betyder øh, kærlighed. Ligesom hvis man er bibliofil, så kan man vildt godt lide bøger. Ikke? Ja, hvis man er ja. homofil, så kan man godt lide det samme køn som øh, en selv. Så de starter altså der i 1948, og man skal huske, at Danmark på det tidspunkt er et dybt homofobisk samfund. Mm. Øhm, Axel oplevede, at da det slap ud i pressen, at han havde startet den her organisation, at han blev fyret fra sit job. Han blev smidt ud af det, den lejlighed, han lejede, og det øh, politiske parti, han var medlem af, smed ham ud som medlem. Så altså, det siger lidt om, hvor modige og stærke og, øh, og vilde de her mennesker var, som startede den her organisation på et tidspunkt, hvor at det absolut ikke var accepteret at være homo i Danmark. Ja. Og må jeg spørge, hvor mange var der med i det her? Altså, hvor mange var det en meget lille gruppe af mennesker, der startede det her for 75 år siden? Det er en forholdsvis lille gruppe af dem, der arrangerer det. Altså det, er, jeg vil sige, det er Axel, er hovedorganisatoren øh, og hovedkræften bag det. Han møder øh, ret hurtigt en mand, der hedder Helmer Fodegård, som var en direktør, der boede nede i Rudkøbing. Og Helmer vil gerne lave tidsskrift for homofile. Så de slutter sig sammen, og Axel bliver så øh, leder af foreningen, og, og Helmer bliver redaktør for bladet. Um, og så får de også, vil sige, at der kommer nogle andre bestyrelsesmedlemmer. Jamen, det er forholdsvis få mennesker, men der kommer faktisk ret hurtigt mange medlemmer. Der kommer øh, sådan op imod tusind medlemmer okay. i løbet af 50'erne, men så daler det kraftigt igen, fordi folk bliver bange for at være medlem af foreningen, og så daler det helt ned til 62 medlemmer. Efter de hører, hvad der sker med, med Axel der? Ja, altså, der var nogle forskellige skandaler, og politiet var, var efter foreningen, og øh, politiet var efter Axel og Helmer. Øh, og der breder sig en nervøsitet i hele miljøet over overhovedet og tur at tur være medlem af sådan en forening. Ja. Så foreningen har været lige ved at blive udslettet, men så stiger det igen. Og så op igennem 70'erne, så er der flere tusind medlemmer. Øhm, blandt andet også fordi, at øhm, dengang i 70'erne, 80'erne og 90'erne, så var det sådan, at så kunne man komme billigere ind på Københavns øh, homodisco Pan, hvis man var medlem af foreningen, fordi det var foreningen, der kørte det her øh, diskotek. Øhm, sådan er det ikke længere, og i dag er det, skal vi sige, er der ikke lige så mange medlemmer som der var det i 70'erne, 80'erne, 90'erne. Jeg tror det er op på et par tusinde i, i dag. Hvor er det store vendepunkt ved LGBT Plus Danmark så ifølge dig? det har jo den forening starter der i 1948, den har kørt op til i dag i 75 år. Den har fået en række af sine sager igennem. Der jo, skal vi sige, den har kæmpet for ligestilling for først øh, mellem homoseksuel og heteroseksuel, og siden også rettigheder for øh, transkønnet. Ja. Øhm, og, og mange, mange de ting har den jo fået igennem. Dels er der kommet ligestilling i straffeloven, fordi det var i gamle dage sådan, at man skulle være 18 år for overhovedet at have lov til at have øh, homoseksuel sex, men man kun skulle være 15 år for at have heteroseksuel sex, ligesom det er i dag. Øh, det blev sat ned øh, sådan, at der var lige regler for homoseksuel og heteroseksuel i 70'erne. I 80'erne blev det forbudt at svine homor til i offentligheden. Ikke? Vi havde den racismeparagrafen, som det hedder, hvor man ikke må svine befolkningsgrupper til i offentligheden. Der blev seksuel orientering ind. Man fik også bedre afrettigheder, og så i 1989 så får man registreret partnerskab, altså en form for ægteskab for samkønnede par. Og der var Danmark faktisk det første land i verden, der, der indførte det. Og det var jo et, et, et kæmpe gennembrud, for foreningen, det var noget foreningen havde arbejdet på i rigtig mange år, og det er jo foreningen, der hele vejen igennem har presset politikerne for at sikre, at, øh, at der er rettigheder, der er ligestilling og ordentlige vilkår for folk, der ikke er heteroseksuelt eller cis Så er det er svært at vælge et vindepunkt, fordi der simpelthen er så mange store begivenheder her i den her forening, altså, som har været med til at påvirke både politik og samfundet? Ja, altså jeg synes, der er rigtig mange vendepunkter. Øh, og, men man kan jo tage et vendepunkt i, i 1960'erne, hvor at i 1967 der nedsætter øh, foreningen et aktionsudvalg. Og der går de ligesom hen til at sige, at vi skal ikke bare være en forening, hvor at vi mødes og snakker sammen og, øh, skal vi sige, drikker nogle øl og socialiserer. Øh, vi skal også være en politisk forening, der går ind og kræver forandringer i samfundet. Mm. Øh, så skal vi sige, der, det sker der i... I, 1900, i slutningen af 1960'erne, at man, man bliver mere politisk aktiv og øh, politisk krævende og, og lægger en plan for, hvordan er det, vi vil lave samfundet om, sådan at der er plads til først bøs og lesbiske, og siden også transkønnede personer. Hvorfor er det vigtigt at lære om øh, LGBT plus Danmark? Jeg synes, det er vigtigt at øh, forstå, at rettigheder ikke kommer af sig selv. At det har ikke været sådan i Danmark, der er måske lidt nogle gange en forståelse af, men vi er så frisidende i Danmark, og det har vi altid været, lige siden vikingerne. Så den slags ting er nok kommet lidt af sig selv. Og det er det ikke. Altså, der har været nogle mennesker, nu har jeg læst 10.000 vis af mødereferater, ikke? hvor folk har siddet på en sen eftermiddag, efter de kom hjem fra arbejde, drukket en kop dårlig kaffe og snakkede om, Nå, hvordan skal vi få det der møde med ministeren, sådan at vi kan få lavet loven om. Ikke? Og så mødereferat efter mødereferat efter mødereferat. Ikke? Fordi det tager lang tid og få lov til at få et møde med en minister. Og det tager lang tid at følge op. Og det kræver en kæmpe arbejdsindsat. Og der er tusindvis af mennesker, der har lagt et kæmpe arbejde for, at vi har de rettigheder og de vilkår for LGBT-personer, som øh, vi har i dag. Altså det lyder lidt til, at foreningen som ligesom har været lidt en frontløber for resten af verden. Altså vi har været, altså der stadig har været en del åbenhed i hvert fald, for eksempel med ham med Axel her, mm. som ligesom tør at stille sig op og sige, det, selvom de godt vidste, at der var absolut ingen rettigheder for det her. Jeg tror, det var ikke noget, der blev opfundet i Danmark, det her med, at Homor skulle have rettighed. Axel var faktisk inspireret af nogle andre grupper, der var opstået i, i Holland og i Schweiz, og, og også i Tyskland tilbage i starten af det 20. århundrede. Så jeg vil sige, at de her idéer, de rejser hele tiden rundt. Altså det, det er noget, der er større end Danmark. Nu snakker vi bare om Danmark i dag, mm. men det, det, det er meget større end Danmark. Det er noget, der overskrider grænser. Altså idéer, det er ikke noget, der ligesom kun findes i det ene land eller det andet land. Ikke? Ideer det er noget, der, der, der flyver, flyver mellem mennesker. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om LGBT plus Danmark? Jeg synes, at du skal fokusere på den bredde, der er i foreningen i dag. At den øh, er gået fra at være en forening for homoseksuelle eller homofile, øh, og også øh, biseksuelle i nogle perioder, til også at handle om transkønnet, queer, intersex øh, ja. personer, og, og aseksuelle. Så man ligesom ser... Hvordan er det egentlig, at de her spørgsmål har bredet sig ud? Og i dag handler det ikke bare om bøsser og lesbiske, som, som foreningen jo også hed i mange år, hed den forening for Bøsser og Lesbiske, men at det også drejer sig om mange andre mennesker. Ja, det var den første ting. Ja. Anden ting? Ja, hvad skal vi tage sig om den anden ting? Øhm, jeg uff, Igen er det den der... Der er så mange ting, man, ja. man ligesom kunne vælge at fokusere på. Jeg tror, den anden ting... Jo, den anden ting... Øhm, skulle være den måde, som foreningen øh, fungerer på. At det ikke bare er en gruppe af mennesker, der sidder og laver politik. Det er både et socialt miljø, hvor er folk mødes og øh, lærer hinanden at kende og har kontakt med hinanden og diskuterer, hvordan det er at være en seksuel minoritet eller en kønsidentitetsminoritet minoritet i Danmark. Og så udspringer der et politisk arbejde af det fællesskab. Det er gået lidt op og ned gennem årene, sådan, skal vi sige, hvor meget socialt fællesskab, hvor meget politik, og ligesom, hvad, hvad balancen er mellem de to. Men jeg synes, at når foreningen har fungeret rigtig godt, så er det fordi, der har været balance mellem, at det både er et socialt fællesskab og at det er skal vi sige, en politisk kamporganisation. Ja, og tredje og sidste ting. Øhm, at den har en så lang historie. Jeg synes, det er vigtigt at fokusere på, at det er en forening, der starter med at kalde sig Forbundet 1948 til at hedde Landsforeningen for Homofile, til at hedde Landsforeningen for Bøsse og Lesbiske, til at hedde LGBT Danmark, til at hedde LGBT Plus Danmark. At den har, den har rejst igennem mange perioder af Danmarks historie fra 1940'erne og 50'erne, som er, sådan skal sige, konservative og tiger, op igennem de revolutionære 60'erne og 70'ere, hvor ungdommen ligesom gjorde oprør. Og så til de mere, skal vi sige, sådan øh, jakkesætklæde 80'er og mm -hmm. 90'er. Og så helt op til i dag med øh, den sådan, store bevægelse, der er i dag for retfærdighed og øh, rettighed og for minoriteter. Og som jo kan ses øh, på den gigantiske tilstrømning, der er allerede i Pride, i Pride-ugen, der er sket her i Danmark. Ja. Som man også kan høre i om jo. Ja, og, de er jo, skal vi sige, og det var jo Landsforening for Pøsse og Lesbiske, der organiserede den her Pride for første gang. Ikke? Så der er jo også en sammenhæng mellem de her to emner. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Jeg har skrevet, det er vigtigt at have med i fremlæggelsen, det med bredden i foreningen. Den er simpelthen udviklet sig til at omfavne flere, flere minoriteter. Ja. Nummer to, det er foreningsfunktion. Det er altså ikke kun politisk, men det er også et socialt miljø, hvor man både diskuterer ting og fester sammen og laver andre ting sammen. Mm -hmm. Og den tredje og sidste ting, det er altså at huske på historien bag foreningen, for den er så lang. Altså 75 år gammel historie. Husk, hvad der er sket igennem hele den her historie. Yeah. Jamen, Peter, er der mere, vi mangler at komme ind på? Det er der jo altid. Øh, <laughs> der er altid mere. Der er altid flere detaljer. Der er altid flere historier. Og jeg synes, at man øhm, kan læse den artikel, jeg har skrevet inde på Lex, hvor jeg kommer ind på rigtig mange af de her forskellige historier og de her forskellige perioder i foreningens historie. Tak, Peter, fordi du vil hjælpe mig med min Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Lex der hvor du lytter til din podcast.